Huszadik fejezet Apró téglákból épül körülöttem az új valóság. Először a teremnek is beillő szoba, a sarkokban bujkáló homály, nogó a másik fekvőhelyen, és vál, aki csillogó tűjével újra meg újra visszaküld a mély, gyógyító öntudatlanba. Azután étel és ital a rövid ébrenlétek álomízű kábaságában,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 Mazu gondolkodhat-e másképp rólunk, mint saját magáról? Mit számított az én önzetlen segíteni akarásom Vró és Kréri Bozút diktálta filozófiájával szemben? Nem akarom bántani őket. Békét és szeretetet akarok adni. És tudományt, hogy jobban éljenek. Közelebb jussanak a mi földi életünk boldogságához. Békét. De haza akarunk jutni a földre. Ezt nekik is meg kell érteni. És ha másképp nem megy, akkor a saját gondolkozásuk nyelvén fogom ezt mazuval, mindenkivel megértetni. Ami ebből a következő ébredéskor a felszínre bukkan, csak arra jó, hogy vál megduplázza az altató adagját. Érzem, gyorsabban zuhanak az álomba, és soká, soká tart, még kábultabban, mint valaha, újra ott van körülöttem a szoba. Nogó kezemben a pohár, és valami ízetlen ételt majszolok étvájtalanul. Megfogadom, hogy nem beszélek, még képes nem leszek megvédeni gondolataim. Még válban sem bízhatok. Senkiben. A keskeny magas ablakokon át becsürog reggelenként a napfény. Azután elfordul, és alkonyatig az ég azur csíkei jelentik a szobán kívüli valóságot. A termek csendjén átszűrt halk neszek az életet.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 Frissnek és kipihennek érezném magam, ha nem tompítanának a gyógyszerek. Nem. Ennek véget kell vetni. Dolgomban. Vissza akarok jutni a földre. Meg kell tudnom mindent. Mindent, ami ezzel összefügg. Hány hete, hogy itt vagyok? Szegezen válnak a kérdést a következő ébredéskor. Hete? Hat? Nem. Hetedik napja. Semmitől nem lehet olyan bárgyú képet vágni, mint vállaltatúitól. Sokkal többnek éreztem. Egy végtelen fekszik a mai és a megérkezésem délelőttje között. Csak hét nap. Újra előttem az öböl, partján a város népe, és felbukkan egy kék palástos alak. Mazu, mondom magam elé, különösebb értelem nélkül. Vál nevet.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 A Bozót keservesen szerzett ösztönét még vállaltatói sem tudták teljesen közömbösíteni. Éreztem, hogy itt járt. Ő volt az egyetlen zavaró, megmagyarázhatatlan pont nyugodt És te beengedted? Miért? Elsősorban ez az ő palotája, másodszorban barátok vagyunk, legalábbis ő folyton ezt hangoztatja. Nem zavarhatott, akkor adagokat adtam neked, hogy a viking rakétái sem ébreszthettek volna fel.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 – Hogy lehetett ezt túlélni? – mondja ki Andrei a levegőben lógó kérdést. – Nem tudom. Talán úgy, hogy először csak élni akartam. Életben maradni minden áron. Azután, hogy nogóval találkoztam már, azt akartam, hogy jobban éljek, mint addig. Persze értitek ezt a kevésnek látszó különbséget, ami akkor végtelenül nagy volt. Azután… nem is tudom. Ha véglegesen a lapos fejűek között kellett volna maradnom, nem hiszem, hogy sokáig bírtam volna. Természetesen ezen éveket értek. Nem testileg, addigra már sikerült kialakítanom valami harmónia félét a vadonnal. Azt nem bírtam volna, hogy a változtatás lehetősége nélkül éljek azon a szinten. De jött az a szerencsétlen sima bőrű, azaz zumbi hozta. És bár zavarosan és keveset értettem magyarázatából,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 Az ablakok magasan kezdődnek. Ez valami börtön jelleget ad az is komor helyiségnek. Az egyik zsámolira kell felállnom, hogy kiláthassak. Nincs sok értelme ennek a kémlelődésnek. Leginkább magamnak akarom bebizonyítani, hogy képes vagyok önállóságra, független cselekedetekre. Háztetők, kertek fölött siklik tekintetem az vizére. Érdekes. Eddig úgy gondoltam, hogy ebből a szobából nem lehet látni az öblöt. Azután egyszerre eláll a lélegzetem, és a rémül csodálkozástól majdnem felordítok. A vikinget nem látom sehol. Mi történhetett? Görcsösen kapaszkodom a kőpárkányba, a szemem újra meg újra végig az öblön, minden zugát jól láthatom. Hol van hát? Időbe telik, még rájövök. Egy másik öblöt látok. A házak itt is ugyanolyanok.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 Azt mondta a népnek, hogy ha az emberek maguk nem dobálnak sziklákat a szorosba, annak a falait is beomlasztják az Istenek, mint ennek az öbölnek. Igazán ragyogó érvelés. És elhitték? Sajnos igen. Azóta vagyunk ebben az egérfogóban. De én itt békésen magyarázok neked, holocidást szidást érdemelnél. Miért nem alszol? A tablettának már régen hatni kellene.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 de talán abban igazad van, hogy ébren akarsz maradni. Végeredményben nincs semmi bajod. Hát akkor menj, és kérdezd meg mindenkit. Járd a várost, ellenőrizd, hogy ki mit tett.